BASCĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ SURORILE GEMENE Cu mult, mult timp în urmă, într-un sat trăia un fermier cu fiicele sale gemene, Lena și Nancy. Le iubea mult și se juca cu ele, le arăta cum să învețe și tot felul de lucruri. Oamenilor din sat le plăcea de cele două fetițe bune și politicoase. Dar, când au mai crescut, pe la zece ani, ceva s-a schimbat Hei, Mari! Hai să ne jucăm! Azi am găsit în pădure un măr nou cu mere proaspete Serios? Nu, nu pot veni De ce nu? Nu mă lasă mama Mari nu merge nicăieri Lena și Nancy ați crescut Gata cu prostiile! Nu vă mai jucați cu băieții Fetele trebuie să fie frumoase și să învețe să gătească, nu să se joace prin pădure și să se murdărească Ce? Tatăl? Da! Nu-i vina voastră, voi vorbi cu tatăl vostru Nancy și Lena au plecat triste și nedumerite S-au dus la altă prietenă Bună, doamnă Jacob! Bună, fetelor! Ce vânt vă duce aici? Am venit să o întrebăm pe Sali dacă vrea să vină cu noi în pădure Nu, am început să le învăț să coasă și să plătească Aș putea să vă învăț și pe voi dacă vreți Ar trebui să învățați lucruri folositoare, nu să vă jucați în pădure Ați crescut, iar fetele trebuie să fie frumoase și să învețe să coasă și să plătească După ce au auzit asta, Nasi și Lena au plecat triste de ce? de ce prietenele noastre nu se mai joacă? Ia uite, dacă băieții pot să se joace, fetele de ce nu pot? Lena, Nancy, vreți să mergem să ne urcăm în copaci? Nu acum, Steven! Poate mai târziu! Nancy și Lena abia așteptau să-l întâlnească pe tatăl lor și să-l întrebe de ce prietenele lor nu mai aveau voie să se joace. A? și mei, ce ați făcut azi? Cina e deja gata! Vă mulțumesc, fetelor! și mei, de ce nu sunteți voioase și vorbărețe? Tată, de ce trebuie ca fetele doar să fie frumoase și să gătească? Sau să coasă și să împletească? Cine v-a zis asta? Astăzi, când am fost să ne chemăm prietenele în pădure... Nancy și Lena i-au zis satului lor ce s-a întâmplat în ziua aceea Jonathan era șocat De ce băieții se pot juca, iar fetele nu? Fetele pot face orice fac și băieții, draga mea Sincer, nu e nicio diferență Și atunci, de ce doar fetele trebuie să știe să gătească? Ei, bine, eu știu să gătesc, nu? Și nu sfată toți trebuie să învățăm lucruri de folos Să gătim, să facem curat, să coasem de toate Nu e vorbă de fete sau de băieți Fetele au voie să înveți orice? Orice? Chiar și să călărească? Chiar și să călărească! Vreți să învățați? Da! da! Așa că Jonathan a început să le învețe să călărească în curând, fetele se pricepeau foarte bine Dar oamenilor din sat nu le plăcea asta Ar trebui să-ți oprești fetele De la ce? Fac lucruri de băieți Nu e normal ca fetele să călărească să se cațere în copaci Trebuie să învețe să gătească, să facă curat, să coasă și să aibă grijă de casă Fetele pot face orice le dorește inima nu sunt mai prejos decât băieții Fetele mele nu rănesc pe absolut nimeni și nu le voi opri Serios? Fetele pot să facă bani atunci, Jonathan? Spune-mi! De ce nu? Eu le voi învăța și asta pe fetele mele când vor crește Nu le voi învăța doar să cultive cereale, dar mă vor ajuta și să le vând la piață Fetele să facă afaceri? E de mai auzit! Jonathan, dacă continui așa, mi-e frică că va trebui să vă excludem pe tine și pe familia ta din activitățile satului. Mai gândește-te! Eu și fetele mele n-am greșit cu nimic, șefule! De fapt, vă încurajez să le oferiți fetelor voastre libertatea de a învăța. De ce să depindă de băieți? Fetele pot învăța să facă afaceri, iar bărbații pot învăța să gătească și să aibă grijă de casă. A? Jonathan nu știe ce vorbește! Nu! Fetele să lucreze? Și bărbații să învețe să gătească? Foarte bine! Dacă asta vrei tu și cele tale, nu veți mai avea voie să luați parte la evenimentele din sat. Cum doriți, domnule! Dar să știți că într-o zi veți vedea că am dreptate În curând urma să aibă loc o întâlnire sportivă în sat La care participeau băieți din alte 20 de sate Întregul sat era pus pe treabă Dar Jonathan și fiicele sale nu aveau voie să ia parte la pregătiri. La ceremonia de deschidere va veni însuși ministrul Roland Trebuie să ne pregătim la perfecție Dar nu avem voie Nu aveți voie pe teren Dar dacă ați fi în afara lui Și ați urmărit totul din cel mai înalt Punct al satului da! da! În curând A venit și ziua concursului sportiv Leda și Nancy s-au cățărat Într-un copac de unde vedeau Tot satul Au văzut că ministrul Roland A venit cu fiul său care participa și el la curse În timp ce toți se bucurau de jocuri, Tunet l-a răpit pe fiul ministrului Acum atleți din Sandhurst vor mărșălui înaintea ministrului Nancy, ce aia? De ce gunește căruța aceea atât de repede? Și așa departe de stadion? Ciudat! Să-i zicem șefului? Cine ne va asculta, Nancy? Până ajungem noi la șef, căruța ar fi departe, cine știe unde? Haide, haide să urmărim! Așa că cele două fete s-au urcat pe cai și au urmărit căruța Căruța s-a oprit în adâncul pădurii la o peșteră Fetele stăteau ascunse și urmărau ce se petrece Cine e fiul ministrului Roland? Da, nu cumva a fost răpit Du-te să le zicem sătenilor! Lena, du-te de rog și tatălui lui tău și șefului Iar eu păzesc peștera de aici Pe în siguranță, mă voi urca în copacul ăsta și mă voi ascunde între crengi. Du-te acum și ea și cai Ai grijă! Lena s-a întors în sat și a încercat să-i zică șefului totul, dar el nu asculta Tu și sora ta nu aveți ce căuta aici, mă știi? Dar am ceva foarte important să vă zic, șefule Pleacă, o Când a văzut că șeful nu ascultă, Lena a fugit repede spre ministrul Roland și a zis totul Ministrul și sătenii au fugit spre locul în care i-a dus Lena în pădure, iar Nancy le-a zis ce a văzut. V au ținut fiul în peștera aceea, iar acum încarcă căruțele. Cred că vor pleca în curând! Vezi să nu! Sătenii și soldații au atacat peștera, i-au luat pe răpitor și l-au salvat pe fiul ministrului Roland. Fetelor, sunt mândru de voi! Fiul meu e în siguranță datorită fetelor tale, Jonathan! Șefule, bine faci că le permiți fetelor să fie independent în satul tău! Nu eu, domnule ministru, ci Jonathan și fetele sale ne-au dat tuturor o lecție! Jonathan, ai dreptate! Fetele pot face ce vor și băieții ar trebui să aibă voie să o facă. Fete, băieți, nu contează! Nimeni nu-i mai puternic sau mai slab și unii și ceilalți pot face orice. Băieții pot găti, fetele pot călări sau face orice altceva, li se pare util.